Johnny Flor me, maar vat jou gewê, jou paspoort op die tafel, het my vasgepen. Ek sê daar kom 'n wat dit daar en jou bring? Jy vra hoe ek sal, maar nou waar jy moet gaan? Jy sê dis tyd om te trek om jou hart te vak, ek sê dis nie om ons, uit mekaar te spak, maar jou woorde aan my, wil ek hierachter blij, want as jy vraag, moes jy vraag. maar jy het my gesê, van jou wijse pla, wat jy wou heer taas in plaat vir jou heer jy sêr is tijt al ek oor wou heen maar hier in donker Afrika wat zoveel van ons vraag wat zou het kost om dit te blij jou woorden was te dier want wat jy wou zegt maar ze schrijft hier nie meer dis strijd om te draag om jou hart te vat sê dis nie om ons schrijf nie Jy sê, dis nie om ons uit my kaartes pad, maar jou woorde aan my wil ek hierachter blij. Want as jy vraag, jy vraag, maar jy het my gesê, van jou weise plan, is dit wat jy wou hee, daar is geen plek vir jou hier sê dit om te trek En dit was Bok van Blerk met Tijd om te trek en Selina Gomez met Killing with Kindness en Martin Garrix met Animals. En ek is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Voor die breek het ek beloof om die concept van selfverderiging met jou te bespreek, sodat dat jy jou kan bemachtig om jou kansen om 'n slagoffer van geweldsmisdaad te word te verminder. Nou, wat is selfverderiging? Door die woord selfverderiging spreek van self. Dit is wanneer jy jou selverdedig ten een aanval van een ander persoon of persoene wanneer jy glo dat jou leven in daadwerkelike gevaar is. Let wel, ek hier die term gebruik daadwerkelike gevaar. Dit beteken, jou leven moet nou op hierdie oomlik in gevaar staan om uitgewis te word. So jy kan nie achter jou aanvaller aan hardloop en om een paar lekker opstoppers gee en skop of selfskiet nie, dan is dit nie meer selverdediging nie. Nou het jy jou aanvaller, nou het jy die aanvaller geword. Jy kan ook nie daar na die tyd in selfverdediging optreen nie. Daar is een fijn lijn tussen wanneer jy in selfverdediging optreen en wanneer jy self die aanvaller raak. Nou die sleetel is, dat jou leven in dat gevaar moet wees. Verder kyk die wet na die redelike man. Dit word dan ook die redelike man toets genoem. Dit beteken, dat as die scenario wat met jou afspeel vir een ander persoon met die selfde achtergrond as jy voorgehou word, en hy of sy sou tot die selfde slotson kom, dat jou leven in gevaar was, het jy selfverdediging bewys. Selfverdediging dier ook net totdat die aanval afgeweer is. Met ander woorde, solang as wat jou aanvaller aanhou om met jou te beklui, treed een selfverdediging op, maar so draai jy ophou om met jou te beklui, moet jy ophou om jou te verdedig. Met ander woorde, as jou aanvaller op die grond lee en nie meer beklui nie, mag jy nie nog een paar houwe inkrui of een paar skoppe inkrui, of as jou aanvaller omdraai en weghard loop, mag jy om nie achterna sit en om nog een paar opstoppers scheen nie. Sodra die aanval gestuid is, stop jou selverdediging ook. As jy daar die lijn gaan oorskry, kan jy strafrechtlik aangekla word dier jou aanvaller. Daar kan hy ook een civiele eisteen jou ook in sit. So jy moet baie voorzichtig wees om nie die selverdedigingsrichtlijn van daadwerkelijke gevaar te oorskry nie. Dit klink hard en onrechtvaardig, maar dit is hoe die wet geskryf is. Jy moet ook onthou, dat die hoeveelheid geweld, wat jy aanwend om jouself te verdedig, gelijkstaande moet wees aan die hoeveelheid geweld waarmee jy aangeval word. Wat dit beteken is, dat jy nie soe meer in persoon kan doodskiet, en dan verwag om skotvry daarvan af te kom, as hy hand na jou toe aankom om jou aan te val nie. Jy moet ook eers jouself kaalhand verdedig. So, wat dit basis beteken is as jy daar aan die pad staan en jy doen een bykie window shopping en hier kom een persoon aan wat jou wil beroof of aanval as daar die persoon kaalhande na jou te kom en hy gryp jou handsak of hy gryp jou beersie wat in jou hand is moet jy om eers kaalhande aanvat as jy jou handsak en jou beersie wil beskerm so jy gaan jou self eers kaalhande moet verdedig Jy kan nie nou hun mes uithaal of hun vuurwapen uithaal en hom halfsinneloos of skiet of steek met die mes nie, want hy het jou kaalhande genader. Jy kan ookie terwijl hy op die grond leen bloei, hom nog verder met die mes steek of hom verder skop of sla nie, want nou is jy bezig om hom aan te rand en kan hy jou strafrechtlik ankla of self as een file eist in jou inset vir die wonde wat hom toegedien is. So die oomloop het op die grond lewe en bloei, en hy wil jy beklein nie, en jy het jou handsak in jou hand terug, en jy het jou beurs in jou hand terug, moet jy ophou om om aan te val. Want dan tree jy nie in selfverdediging op nie. En die redelike man toets is dood eenvoudig. As een redelike man met jou selfde achtergrond, tot die slot soms so kom, dat jou lewe in daadwerkelijk gevaar is, het jou selfverdediging bewys. En onthou, nie amal sy redelike man is die nie. Want hun vrou sal bijvoorbeeld vinniger voel dat sy in gevaar is as hun man. So hulle gaan moet gaan en vrouwens se opinie krij of hulle so gevoel het of hulle ook in daadwerkelike gevaar is. En die sleetelwoord is daadwerkelike gevaar. Dit beteken jou leven moet nou op hierdie oomlik gaan in soveel gevaar wees dat jy voel jy sou doodgaan as die persoon jou sou aanval of slaag in sy aanval. Nie een minuut later, 10 secondes later of 3 secondes later nie. Nou, hy moet nou in dat gevaar wees. Nou, as die volgende vraag, kan ek selfverdediging gebruik om my eiendom te beskerm? Nou die antwoord is kortweg, nee, Jy kan nie. Die wet sê jou leven moet in daadwerkelike gevaar wees. So jou leven moet in daadwerkelike gevaar wees. Nie jou eindom nie. So as die inbreker in die middel van die nacht by jou huis inbreek en jou grootst kerm TV stil en jy kry om terwijl hy, hy die TV dier die venster aangee, kan jy nie in selverdreiging optree nie want jou lewe is nie in daadwerkelike gevaar nie. Slechts wanneer hy een mes of enig iets anders wat jy kan sien as een wapen in sy hande het, of hy skaal hand en hy storm op jou af, en om jou aan val, kan jy jou beroep op selverderiging. Ja, jy kan ook nie hun leven neem om eiendom te beskerm nie. Eiendom kan vervang word, maar in lewe nie. So onthou, jou lewe moet in daad werkelike gevaar wees. Daarom is het so belangrijk om jou te bemachtig met wat die wet over selfverdediging sê se en hoe om jou te verdedig. Want ek persoonlik, as ek in die middel van die nacht wakker word en ek kry een mannekie halfluif bezig om by my venster uit te klim met my groot skerm TV, gaan dit nie met om goed gaan nie. Hy gaan dalk baie gehaven daarvan afkom, indien hy gaan oorleef om te praat, praat oor die voorval. Maar ek mag wettiglik hom nie aanval nie, want net my eiendom is in gevaar, nie my lewe nie. So ek kan nie selfverdeding gebruik as hy my tv stiel en weghaard loop en nie my lewe in dat gevaar stel nie. En dit is nie ek wat so sê nie, dit is nie net radio wat so sê nie, dit is die strafproseswet, wet 75 van 1977 wat so sê. Nou vir die handpubliek is daar echter nie so baie vereistes nie, maar vir leren van die SAPD is daar nog stappe van geweld wat gevolg moet word, en dit behels dat die selverdediging volgens stappe van geweld moet gebeur, soos by voorbeeld, door wirgrepe en armgrepe te gebruik, en dan oor te skakel na pepersprui, en dan tonva, en dan eers heel op die einde, hyn vierwapen. Die stap is echt in regiet nie, en jy gaan toch nie begin by armslotte en wirgrepe, of met pepersprui, as jy jou aanvaller met een vierwapen op jou skiet nie. Nee, dan gaan jy dadelijk na die vierwapen toe. Nou, uit die verduideliking kan jy sien, dat selverdediging meer om die lyf het, as om net eenvoudig jouself te verdedig. Daar is baie goed om te oorweeg, terwyl jy aangeval word. As jy echter dit nie doen nie, kan jy aan die verkeerde kant van die wet beland. Die belangrikste is dat, jy jouself moet kan rechtvaardig voor die hof. Jy gaan selfverdediging moet bewys. As jy dit kan doen, is jy skotvry. As jy dit nie kan doen nie, gaan jy jouself dag self, achter die tralies sien en die persoon wat jou aangeval het of wat van jou probeer stel het, gaan skotvrij daarvan afkom. Nou is weer tijd voor die muziekbreek en ek speel vir jou vir Steve Hofmeyer met Done Somebody Wrong Song en Evanescence met My Immortal en Little Wayne met Sakke voor Pijn. En na die breek gaan ek poog om aan jou een paar selverdedigingstechnieke te leer. It's lonely out tonight And the feeling just got right for a brand new love song Somebody done somebody wrong song Hey, won't you play another song? Feel at home While I miss my baby While I miss my baby So please Play for me A sad Melody So sad That it makes Everybody cry A real Hearding song alone that's gone wrong cause I don't want to cry all alone hey won't you play another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby I miss my baby So please Play for me A sad Melody So sad That it makes Everybody cry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 my baby while I miss my baby hey another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I' miss my baby while I miss my baby hey another somebody Make me feel at home While I my baby While I my baby to Yeah, without failure, do it for the fam, dawg, ten toes down, dog Love and the loyalty, that's what we stand for Alienated by society, all this pressure give me anxiety Walk slow through the fire, like who gon' try us Feeling the world go against us, so we put the world on our shoulders I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 Up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up I, I, up. I torture up. you, take my hand through the flames I torture you, I'm a slave I'm to your game I'm just a pain I wanna chain you up, I wanna tie you down I'm just a sucker for pain Uh, devoted to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 but tomorrow And I'm a sucker for pain and ain't nothing for pain You just fucking complain You ain't tough as you claim Just stay up in your lane Just don't fuck with Lil Wayne. i'm I'ma jump from my plane I'm standing in front of a train Cause I'm a sucker for pain Used to doing bad Now we feel like we just now getting in Ain't got no other way So we started and finished it No pain, no gain Never stand down, made her own way Never going slow, we pick up the pace This is what we wanted from a young age No emotion, that's what business is Lord have mercy on the I witnesses you, you take my hand to the flame I torture you, you, I'm just a sucker for pain More pain, got me begging, begging En dit was Steve Hofmeyr met Done Somebody Wrong Song En Evanescence met My Immortal En Riddleway met Sakke voor Pijn En ek is William Minnick met Crime Time Waar ek jou ontblik op die misdaad wereld gee Voor die breek het ek jou ingelig Oor die complexiteit van die begrip van Selverdediging En die fijnlijn wat bestaan tussen Wanneer jy jou selverdedig en wanneer jy die aanvaller word. Ondou die groot geheim aan selverdediging is die begrip van daadwerkelike gevaar van jou leven. Nou gaan ek poog om een paar selverdedigingstechnieke te leer. Ondou selverdediging is nie net iets wat jy leer of doen nie, dis in leefstijl. Ek sê so, want selverdediging is iets wat jy die heel moet doen, en beoefen, en oefen. Jy moet die op een gereelde basis oefen, so wanneer jy die technieke nodig het in, a, in een aanval, jy dit automatisch doen, sonder om daar oor te dink. Hulle noem dit muscle memory, of vrylik vertaal, spiergeheer. Jy gaan die technieke doen sonder om te dink, om wat om te doen, want as jy eers moet dink wat jy moet doen, het jy die geveg verloor. Te veel tyd gaan voorbij gaan as jy moet dink wat jy moet doen, om in hou af te weer. So my eerste wenk gaan wees om te oefen en te oefen en te oefen. Bruce Lee het gesê, Fear not the man who can do a thousand kicks. Fear the man who can do one kick 1000 times. Wat dit beteken is, dat jy nie die man moet vrees wie een klomp imposante technieke en houwe en skoppe en armslotte en wirggrepe en gooie ken nie. Maar vrees die man, wie een techniek ken, maar daar die techniek in duisend keer geoefen het. Hy is dan een expert in daar een techniek, terwyl die man met die duisend technieke een expert in die een van hulle is nie. Daarom gaan ek jou blootstel aan slechts een paar eenvoudige technieke, wat jy in jou eie tyd kan oefen en bemeester. Hierdie technieke is aan my geleer door my karate sensei, Renshi Andries Douglas, en ek en hy beoefen die Sean Rue style van karate. Andries Douglas het as jong een begin karate en kaboodoo doen. Ek self het op 8-jarige ouderdom begin om kaboodoo te doen en het later judo en karate gedoen. So ek dink, ek is bevoegd om so'n paar wenke te gee. Die technieke is baie eenvoudig, maar baie effectiefs. Selfs iemand wat swakker gebouw is as die aanvaller behoort om self of haar te kan verdedig. Ek het selfs een keer in mysie gehad wat Downsyndroom het, Wie in my klas was en sê die hele kursus wat ek aangebied het geslaag en baie goed geslaag ook. Want by uitpassering kyk ek of jy werkelijk wanneer jy aangeval word jouself kan verdedig. En om dit te doen, het ek al het gevondeste gevangenisse geleen by correctieve dienste om my studenten aan te val, so dat hulle hulle passies kan bewys en die meisies het elke aanval succesvol afgeweer. So letterlijk enige persoon, oud of jong, gestreemd of gezond, kan hierdie technieke lere en bemeester. Hiermee sê ek ook nie dat my technieke die enigste of beste technieke is nie. Ek het net gevind, hulle word die makkelijkste aangeleer en bemeester. So, kom ons begin. Nou, eerstens moet jy leer hoe om recht te staan. Dit is baie belangrijk om correct te kan staan, om jouself succesvol te kan verdedig. Jy wil gemakkelijk staan met jou swak kant sy voet so'n skouwerbreedte voor jou, soos wanneer jy in tree met daar die voet voor en toe so gee, en jou achtervoet ongeveer waar jy om so los as jy met jou swak voet voor toe so stap. Met ander woorde, as jy rechts is, sy so jou linkervoet voorwees en jou rechtervoet sal achter wees, en as jy links is, sy so jou rechtervoet voorwees en jou linkervoet achter. Nou hierdie staans, moet gemakkelijk wees en nie geforceerd wees nie. Jy moet voel dat jy goeie balans het. Swak balans gaan jy laat omval. Dan kom die gevaarlikste beweging in selfverderiging. En dit is door jou hande voor jou te hou asof jy bid. Nou hierdie stans laat jou vir die aanvaller vreedzaam lyk. Want het lyk asof jy bid, maar in werkelijkheid, kan jy enige aanval uit daar die positie afweer, want jou hande is in die middel van jou lichaam, en kan jy makklik met hulle na boe of na onder, of na die sy toe keer, en dit vat veel jou precies die selfde tyd, om na boe, onder, links of rechts met jou hand te keer, want dit is in die middel. So, hier gaan nog een techniek, En ek noem het die high and goodbye techniek. Nou hierdie techniek is een basis in blok gevolg dier een hou. Nou hier moet jy onthou dat elke blok een hou is en elke hou een blok is. En dit is iets wat ek voor al my studenten leer. Wanneer hulle begin met karate leer ek hulle dat elke blok is een hou en elke hou is een blok. Dan kom ek verduidelik het vir jou soe. Jy moet elke blok, so hard blok, asof jy een hou slaan. En elke hou wat jy slaan, is dit een hou minder wat jou aanvaller vir jou slaan. So, kom en vertel gauw vir julle, baie vinnig, die story van my dochter Sasha. Sy was so 12 jaar oud, een van my karate studenten, en... Sy moes in een komitei, een komitei is die Japanese woord vir n geveg. op die mat, moes sy baklui. En sy het gevecht, sy is 12 jaar oud onthou, sy het gevecht ten een muisie van oor die 20. En uh, laat ons ooma so sê, die muisie was een mannikies type muisie. Rechtig als gedoen, sel, selfs een manse type werk gedoen, geloops os 'n man, gepraat os 'n man, geslaan os 'n man. Ons weet waarvan ons praat, daar die mannekies type muisies. En sy moest teen hierdie muisie wat maklik 10 jaar ouder as sy was, groter as sy was, sterker as sy was, moest sy veg. En sy het hierdie muisie gewen. Sy daar die dag die gouwe medaalje gevat, eenvoudig, oor sy met my geoefen het. En ek het haar geleer om te blok soos 'n man. Sy, haar blokke was so hard, dat na die eerste hou, wou die meisie nie meer houwe slaan nie. Want sy het geweet, die volgende hou gaan net so seer en hard geblok word, en kon sy die geveg wen. So dood eenvoudig onthoud dit, elke blok is een hou, elke hou is een blok. Nou, hoe die techniek werk, is dat het in hou is, soos een vuishou of plat hou van die kant af te weer. Dit sal ook werk as een persoon met een voorwerp van die kant na jou gezicht slaan, so dit keer basis en hou van die kant af na jou gezicht toe. Hoe jy die techniek doen is, jy steek jou arm uit in die richting van waar die hou kom, soos jy vir iemand in die pad sal waai. As jy moest in die pad stap en jy sien iemand, dan lig jy op ons jou rechterhand en jy waai en jy sê haai. Nou dit is precies hoe jy dit doen. Jy luk jou hand op, as jy die hou, want die persoon sal stak van jou rechterkant afslaan na jou gezicht toe, en jy gaan om opkeer, soos jy vir iemand in so die pad waai en sê haai. Of wat jou links of rechts is, maak nie saak nie. Nou wie die techniek doen is, jy steek jou arm uit in die richting van waar die hou kom, soos jy vir iemand in die pad sal so waai en skree haai. Nou wanneer die hou, contact maak met jou arm, haak jy af en klap of slaan jou aanvaller met die vuist, soos jy vir iemand tot ziens sal waai. In ander woorde, soos jy vir iemand tot ziens sal waai, sal jy met aan ander die persoon klap, of jy sal met die vis slaan. Basis, die hi, en goodbye techniek. Dit is een manier om dit te onthou, want jy gaan eerst keer hi, en jy gaan omklap dier die gezicht, of met die vis slaan dier die gezicht, en sê goodbye. Die geheim hier is om in die blok in te stap, vir meer kracht en stabiliteit. Met ander woorde, die voet wat voor is, is die selfde as die arm wat die blokwerk doen. Onthoud dit. Selfverdediging gaan nie vir jou in ongemakkelike posities los in die sin van manier wat jy moet staan en hoe jy moet slaan nie. Dit gaan als natuurlijke voor en stap bewegings wees. Als moet vir jou natuurlik en gemakkelijk voel. Nou, een ander ding wat gebeur met vir ons, is hoe om uit te greep aan jou arm te kom. Nou, die basisprincipe is om na die aanvallerse duim toe te werk, want dit is waar sy hand oopmaak. So, gaan kyk een bykie, as jy met jou rechterhand aan jou linker pols nou gaan vat, gaan jy sien, daar is gedeelte tussen jou middelvinger en jou duim, waar daar een gaping is. En dis na daar die gaping toe, wat, Jy moet werk. So, as iemand jou aan die pols grijp, om so die in jou arm of arms te immobiliseer, moet jy eerstens jou hand recht maak, en dan jou gewurg draai en uitdraai in die richting van sy of haar duim. Jy het nie baie kracht nodig om dit te doen nie, al is jou aanvaller hoe sterk. Die geheim is om dit vinnig te doen. Jy maak jou hand recht uit, want vir daar die Is jou gewrug kleiner en draai dit makkelijk uit die greep uit? Hierdie techniek geldt vir alle variaties van hoe iemand jou gewrug kan greep. Gaan oefen en experimenteer. Onthou net, werk na die duim toe. Dit gaan nie help. Baie mense natuurlijke reaksies, as iemand jou in die arm greep, wil jy in een richting wegtrek van daar die persoon af. Dit werk glad nie. Glad nie, glad nie, dit werk nie, ek kan natuurlijk veel 10.000 keer sê, dit gaan nie werk nie. Vooral is daar die persoon sterker as jy is. Maar, normaal loop een mens met jou handen so'n bykie, jou vingers so'n bykie gekrul, wat dit veroorzaak is, jou gewrug is 'n bykie dikker. Paie klein, maar is 'n bykie dikker. So die oomlik dat iemand jou aan jou hand gryp, maak jou hand onmiddellik recht uit, maar dan is jou gewrug vir daar die split sekonde een bykie kleiner en dan draai jy jou hand uit, in die richting van sy duim. Jy sal voel, jy het amper geen kracht nodig, om dit te doen nie, want dit is hoe een mens sy hand werk. Jou hand gaan dood eenvoudig, net in die richting van die duim, uitglip uit daar die persoon sy hand uit. En al nou dit werk, as een persoon van achterkom, en hy gryp jou hand, en hy wil met jou in die richting instap. As een persoon jou hand oor kruis gryp, kan hy dit ook so uitdraai. Die geheim is, werk na sy duim toe. Baie, baie eenvoudig. Nou, wat maak een mens, as iemand jou van achter om die lijf gryp? Weer eens, is dit iets wat jy moet gaan experimenteer? Jy moet gaan kyk, iemand gryp jou van achteraf om jou lijf. Daar het baie goed weet kan doen. Eerstens, jy kan met jou hak en het is gewoonlik jou rechterhak die meeste mense is rechts, of as jy links is, dan jou linkerhak Kan jy op sy voet trap, baie hard, net lichies daar op sy ou voiekie trapje voie toch, trap hard, jou lewe is in gevaar. As jy nie nou op sy voet hard trap nie, gaan jy dood gaan. So trap so hard as wat jy kan, op sy toene, met jou rechter of linkervoet, op sy rechter of linkervoet. Dit gaan onmiddellik vir hom pijn gee en hy gaan sy greep moet verswak. So, dan kan jy uitbeer of wegkom van hom af. Wat jy ook kan doen is, slaan met jou kop achter toe, want gewoenlik gaan hy achter jou staan. Slaan met jou kop achter toe, jy gaan hom op sy mond tref dalk met jou kop, jy gaan hom dalk op sy nees tref en dit gaan baie seer wees. Ek kan jou dit beloof. As jy dit recht doen, en baie hard doen, en jy voel rechtig jou lewe is gaan vaar, gaan jy of sy nees breek, en het gaan bloei, of jy gaan sy voortanne uitslaan, met jou kop. Jou kop is hard, hard, die een van die hardste bene in jou jylle lichaam. Slaan om daarmee baie hard. Ja, jou kop gaan ook bykie pijn, maar jy gaan lewe, jy gaan nie dood weesie. So, jy kan om op sy voet trap, of met die kop slaan, of jy kan om eers met jou kop slaan, en dan op sy voet trap. Jy kan selfs jou ellenboog gebruik en dit in sy borstbeen inslaan of sy maag inslaan so hard as wat jy kan. Dit is van die vondigste en makkelijkste goed om te doen. Jy kan ook, as jy kans het en tyd het in die, ouf, in die hak werk nie, die, die op die voettrap werk jy, hy is van die mense wat ook safety boots aan het en hy is te lang, jy kan nie by sy kop uitkom om te slaan neem, dan kan jy sy ringvinger oopbuig van een van sy hande. En dit werk vooral goed. As een persoon een vrouw sy handsak gryp, en jy het lekker die, die bande van die handsak beet, jy en hy trek, touw trek oor die handsak. As jy by sy hand kan uitkom, geen mens, maak die saak hoe sterk hy is nie. En gaan oefen dit, gaan kyk dit, beproef dit, As ek jou ringvinger kan oopmaak, gaan jou hand oop. Gaan vat jou ringvinger, maak jou hand oop. Vat jou ringvinger, hou dit vast. En dan probeer jy jou hand toemaak. Ek gee een miljoen rand vir iemand wat sy hand heeltemaal kan toemaak, as, as ek jou ringvinger oophou. Ek hou om oopgebuig dat jy nie jou hand kan toemaak. Daar is nie een manier wat jy jou hand kan toemaak met die ordentlijke greep om enig iets vast te hou, as jou ringvinger oopgebuig is nie. Daar is geen manierie, dis hoe jou handen werk. En as jy nie net die ringvinger kan kry nie, van die ringvinger en die punkie, saam werk hulle nog beter. Dan is daar geen, absoluut geen manier, wie, dat jou hand kan toe toeblei nie. Ek gee nie om wie jy is nie, jy kan die sterkste persoon wees, jy kan Arnold Schwarzenegger wees, waar al wat ek omgeef, As ek jou ringvinger en jou punkie kan oopbuig, sal jou hand nie toe bly nie. Toot eenvoudig dit, maar, en hier is die groot maar, jy gaan hierdie technieke moet gaan oefen. Oefen het op jou man, oefen het op jou vrou, vrou stooie bykie rond, oefen op jou broer, jou sister, jou kinders, laat hulle het met jou oefen. Want net om hierdie technieke aanhoudend en aanhoudend en aanhoudend te oefen, gaan dit jou help die dag wanneer jy in een aanvalssituasie kom waar iemand jou aanval. Dan gaan dit soos normaal gebeur en na die tijd gaan die policeman vir jou vraag wat het jy gedoen en jy gaan van hom sê ek weet nie. Dit het al so vinnig gebeur toe ek sien toe le die skelm hier voor my en snak na sy asem. En dit is wat die mens noem muscle memory. Alle mense wat gevechtskynste doen, na die tyd gaan hy vir jou sê, hy het nie hun idee wat hy in die geveg gedoen het. Die. Hy weet die. Als kom natuurlijk. Want as jy moet gaan dink oor wat jy moet doen, gaan te veel tyd voorby. Dit is normale tweede reaksie wat jy moet hee vir wanneer jy aangeval is. Nou daar is baie meer technieke, baie baie meer technieke wat ek vir jou kan leer en kan sê, en ek dink ek moet al opvolgprogramme hee oor ander technieke, soos by voorbeeld vrouwens wat in die huis is man vallaan en sy hart loop in die gang af, die makkelis wat een man doen is om aan lang haare te gryp, meeste vrouwens het lang haare, wat doen jy as een man jou aan jou haare gryp of een vrouw selfs, vrouwens hou van mekaar sy haare trek, as jy mekaar aan jou haare gryp, wat om te doen om uit die situasie uit te kom So, misschien moet ek verdere programme hee oor technieke van selverdediging. maklike gebruikbare technieke van selverdediging. Maar, nou gaan ek een van die grootste wenke gee. Jy as vrou, en gewoonlik, die vrouwens is alleen by die huise, want die man gaan werk. Jy as vrou ken jou huis die beste, die heel beste. So wat jy moet gaan doen is, jy moet gaan sit en jou kom buis en sê, as iemand my hier aanval, Wat gaan ek doen? toe gaan ek hartlep? Want idee is nie om die aanvaller dood te maak of half te vermink. Nie die idee is om van hy gevaarlike sociasie af weg te kom, so ver moendelik. Wat gaan ek doen? toe gaan ek? Wat gaan ek maak om myself te miskerm? Ek sit in die sitkamer, ek slee op my bed, vanavond leek lekker op my bed, en ek slaap en ek skrik wakker met een mannieboe op my. Wat gaan ek doen? Ek persoonlik, het gewoonlik een kopje of een ding na by my op die bedkassie, wat ek weet daar lee. Dis een wapen wat ek daar geplaas het, en ek het geoefen dat as ek so wakker skrik in die middel van die nacht, met een persoon wat boop my lee, as ek op my maag lee, weet ek precies wat ek om te doen, as ek op my rug lee, gaan ek weet wat om te doen, as ek op my sy lee, gaan ek weet wat om te doen. Want ek het myself gaan indink wat om te doen, en ek het geoefen Dit klink stupid, jy gaan stupid voel terwyl jy het doen, maar aardie dag wanneer jou leven daarvan afhang gaan jy nie stupid voel, as jy lewendig, aan die ander kant, uitkom nie. So my wenk is, gaan kryf jou selfverderigingsklasse, en, gaan oefen, daar die technieke, bemachtig, jou self. Daarin ook, is het tyd om tot ziens te sê, tot volgende keer, satrag, tussen 8 en 9 met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan, en, dan weer volgende woensdag tussen 6 en 7 met Crime Time, waar ek jou gaan help of jou gaan wees hoe die misdaad se onderwereld lyk. Bly veilig hierdie week, en dan sien ons mekaar tot die volgende keer, en ek gaan uitspeel met Ramstein se Feuerfraai. Tot ziens, tot op kom. Die Schmerzen kreemt Vom Feuer, das die Haut verbrennt